Възвишеното в човека Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 18 април 1934 г. София Добрата молитва Ще ви прочита първо послание към коринтияните глава 6 стих 6 Но брат с брата се съди и то... Пред неверните. В живота трябва наука. Всички хора се спъват с това, което знаят. Детето се спъва с това, което знае, понеже това, което знае, трябва да се измени. То е за неговата възраст. А всяка възраст има своето знание, своите възможности. Ето един прост пример. Вигът ви на огощение. Вие най-първо се интересувате от яденето, но не е за да се наситите, а дали яденето ще бъде вкусно или не. Вие се интересувате от външната страна на яденето, от вкуса, от маслото, за да ви направи едно външно удоволствие. Това е външно разбиране на огощението. И когато знаете нещо, то пак се интересувате от външната страна. Казвате: Този е добър човек, а онзи е по-добър. Какво разбирате под думите по-добър? Може ли някой да бъде по-добър? Ако е добър, добър е. Какво трябва да разбирате под думата? Добър и под думата по-добър и най-добър. Може да дадете каквото и да е обяснение. Значи този добрият човек отчасти има нещо добро в себе си, малко има от доброто. А другият има повече от доброто. Каква е разликата между добрия, по-добрия и най-добрия? Аналогично и сравнението този е хубав, он си е по-хубав, а другият е най-хубав. Значи за една дреха могат да кажат, че е хубава, по-хубава или най-хубава. Каква е разликата между хубавата, по-хубавата и най-хубавата дреха? Всеки един от вас би желал да носи най-хубавата дреха. И след като носиш най-хубавата дреха, какво ще ти придаде тя? Все ще придаде нещо на ума ти. Това сега са само сравнения, за да дойдем до нещо по-съществено. Да кажем, че ви идвате в клас, за да научите нещо. И след като излезете какво сте придобили? Да кажем, какво ще придобиете днес? Се ще придобиете нещо. Искате, не искате, ще придобиете. Се ще се напълните с нещо. Никой не може да остане празен. Празни работи е и няма. Ти казваш, че шишето е празно. Празно е от вода, но има въздух вътре. Каква е разликата между въздуха и водата? Водата е малко по-тежка, въздухът е по-лек. Шишето е празно по отношение на водата, но пълно по отношение на въздуха. И да изпразните шишето от въздуха, пак ще има нещо в шишето, някое друго вещество. Кое за вас е най-същественото днес? Кое е онова същественото, което изменя вашето разположение? Някой от вас сте неразположени и след това се измени на разположението ви. Някому е криво. Защо? Слънцето грее така хубаво. Защо ви е криво? Някой ви е казал нещо. Казал ви е някоя мисъл и тази мисъл... Не е нито камък, нито желязо, нито нещо старо или нещо остро, което да ви обуде, да ви нарани главата. И при все това, вие сте неразположени. Видели сте нещо отдалеч и сте се оплашили. Питам. Кои са причините, кое е онова, което е изменило вашето състояние? Казваме. Духът Божий работи в мен. Всичко това е вярно. Право е. Духът се работи. А пък при това дойде една малка мисъл и забравим Господа и се измени нашето състояние. Дойде тъмнина и си казваш, кой знае дали е този пътя по който вървя и дали този път е прав. Почваш да се съмняваш и да се колебаеш. Ние някой път искаме да се покажем, че знаем, както някой иска да покаже своята сила, като носи известен товар. Трябва да се избавим от заблуждение. Да допуснем, че носим цял чувал със свещени книги на гърба си. Ти казваш... Толкова много книги нося аз. Вие какво сте видели? А пък друг може да носи под своята мишница само една книга, но той отваря книгата. Чете я е. И е научил нещо. А пък друг носи свещените книги, но не ги чете. Тогава кое е по-хубаво? Кое е онова сега, което ви измъчва? Кое е онова, на което можете да разчитате? Все има нещо, на което разчитате. У човека има един процес, който е механически, а друг е органически. Заколите едно агне. Отделите кожата му и направите от нея една българска гайда. Тази гайда... По какво ще се отличава от агнето? Агнето е ходило, дишало е, а пък гайдата ще ви каже Я тори нещо, понадуй ме, за да се покажа пред хората. Направи нещо заради мене. Тази гайда все си мърмори. А като Агне ще каже Пусни ме на свобода, а ще си паса трева, ще си дишам. А пък тази гайда тук се моли и казва Яме понадуй малко да се покажа пред хората, че мога да свиря. Кое състояние е по хубаво Овца ли да бъдеш или гайда? Някой казва Аз от себе си нищо не мога да мисля, но както духът ме учи. Значи е една гайда. Кое състояние е по-хубаво? Една гайда е гайда само когато може да служи за някои сватби, на някои огощение, но когато дойде до работа, до писане, до уране, гайдата нищо не може да направи. Гайдата това е един човешки свят. Човек е отрел кожата на агнето и е направил гайда. Някой път ние свирим като гайда. Имаме си някакъв морал, някакво разбиране. Това е човешко разбиране. Това е един процес, който като дойде до някъде ти казваш, не го зная. Ти трябва да държиш другия процес. Божествения. Това вече не прилича на гайдата. Та най-първо... Трябва да изучавате уния две сили, които действат в света и изменят състоянието на човека. Колективното съзнание на всички същества има сила да измени вашето съзнание. И съзнанието на Бога, духът на Бога, той управлява. Както вашето съзнание въздейства на всички същества, така и колективното съзнание на всички същества, въздейства върху вас. И ако не разбирате този закон, мъчноти ще се родят. Колективното съзнание на всички същества може да измени вашето съзнание и направлението на вашия път и да ви тикне в един път, който вие не искате. Сега вие се спирате върху въпроса. Казвам, така е. Казваш, защо тъче? Казвам, тъче. Кой от вас не знае защо тъче? Само умният човек може да пита. Ако Бом ви запита сега, какво ще му отговорите? Когато си намерите път в един период на страдание, то по-напредналите същества и Бог ви спират и почват да ви запитват Къде отивате? Вие казвате Да порасна и да стана голям, богат човек Като пораснеш и станеш богат човек какво е от това? Ако едно същество е едно малко магаре и стане голямо магаре каква е разликата? Малкото магари господарят малко ще го товари. А пък голямото магари ще го товари много. Ако ти имаш знание и знаеш защо ти е това знание, в какво положение ще се намериш? Ти имаш любов, имаш морал и казваш, Нека получа голямата любов, голямото вдъхновение. Аз имам сега малко вдъхновение. Като дойде голямото вдъхновение, тогава ще почна да работя. Питам. Практично ли е да чакаш голямото вдъхновение? Каква е разликата между онзи, който много ви обича и онзи, който малко ви обича? Ако вие не оцените Божията любов, какво сте разбрали? Тя е най-голямата любов. Всички вие очаквате някое вдъхновение, някое голяма любов и прочие. Някой от вас сте почнали да губите това, което имате. Вие, обичните чада на Бога, сте се прегърбили от голяма лю любов на Бога. И всички хора устаряват от голямата любов. И действително, хората от любовта устаряват. Любовта състарява хората. Тя донася тревоги, тревоги, че кой от вас, като се е влюбил, е видял щастливи дни? Родиш едно дете и постоянно тревоги. Да не му излезат очите да не го заболи корема, да успява в училище и прочи, и прочи. Каква философия има в това? След това ще станеш религиозен човек. Ще почнеш да се безпокоиш. Какво е отношението на Господа към мене? дали съм добър човек или не? Ами ако не мога да влеза в рая, ами ако ме срещне някой дявол, ами ако ме срещне някоя жена... Ако ме срещне един човек и ме хване за гушата, все е безпокойства. Че ако те срещне една жена, какво лошо има в това? Ти казваш, лоши са жените. Срещнете някой мъж и ти казваш, лоши са мъжете. Срещнете търговец, казваш, лоши са и търговците. Казваш за някого. Да се пазиш от този човек. Той е цял дявол. Едно неразбиране има в света. В какво сиди злото? Някой казва. Аз сега не го разбирам, но в бъдеще ще го разбера. Ти и в бъдеще няма да го разбереш. В бъдеще ще разбереш, че много работи не си разбрал. По този път, по който се върви, нищо не се разбира. Ти ще разбереш до известно време и после ще почне обратния процес. От сутринта, като изгрее слънцето до обя, това е зените на твоето разбиране. И после слънцето като залезе, ти ще разбираш толкова, колкото и когато слънцето е изгряло. Колкото е влясло, толкова е и излясло. При изгрева на слънцето нещо от Божията любов е влязло в тебе, но като е залясло слънцето, пак е излясло навън. Вие не можете да задържите любовта. Всичката погрешка е, че вие искате да я задържите. Не можете. Светлината не можете да я задържите. Любовта не е нещо, което може да се задържи. Там се щупват главите на всички хора. Вие искате да задържите любовта. Искате да я примамите с нещо. С нищо не можете да я примамите. В писанието е казано, че единственото нещо, в което можете да привлечете вниманието на любовта, това е истината. За Бога се казва, че Той е възлюбил истината, която е в човек. Истината, това представлява нашата душа, това, което е излясло от Бога. Тая божествена частица, това в което не можем да се изменим, Него Бог обича в нас, а пък другите неща, които сме натрупали, нашите дрехи, нашите къщи, нашето знание, като ги погледне Бог, Той ги гледа като забавление, като наши играчки. Те не вършат за Него. Тези играчки Той ги оставя за наша сметка. А пък това, което го интересува, то е душата ни. Единственото нещо, което е ценно в човека, това е неговата душа. А пък вие не обръщате внимание на вашата душа. Тогава на какво ще обърнете внимание? Ако вие не познавате своята душа, как ще познаете душите на другите хора? Ако вие не можете да обичате душата си, тогава как ще обичате другите хора? Кое можете да обичате в другите хора? Душата им. А пък всичко друго, което обичате в човека, вие обичате дрехите му. Ако разглеждат сегашния свят, целият свят, съвременния строй, той от единия до другия края е едно насилие. Мълчаливо насилие има навсякъде. Какво ще ми разправите на мен? Насилие има не само между хората. Аз съм наблюдавал тревите. Някой ми казва Каква е хубава природата, колко е красива зелената трева, колко е велик Божия свят. Аз гледам с увеличително стъкло, с лупа, две животинки. Как са се хванали за гушата ги гледам? Едното от тях прегрисва другото и обратно. Има мъченията. Мъчат се, карат се, делят нещо. Има две дупки. Едното е на едната дупка, другото на другата дупка. Малко е разстоянието между тях и се карат. Ние казваме, колко велик е направил Господ светът. Казвам, колко велико е направил Бог човека. Например, величието на човешкото лице къде е? Виждам, лицето му е потъмняло. Остата му са побледнели, очите му са потъмнели. Къде е величието на човека? То е само в онзи момент, когато ти дойдеш в изпитание и не се поколебаеш при всички мъщноти да остане нещо постоянно в тебе. Това е човек. А не това, което ти си мислиш. Когато дойдеш в някое голямо изпитание и не се разклатиш, това е ценното в човека. Не е всички цветове, които са цъфнали и плодове, които са вързали, но онзи плод, който остане, то е важният. Хиляди плодове може да има, но остават от тях няколко плода. Те са най-важните. Всеки един от вас може да говори, че у човека има лошо. Хубаво, съгласен съм. Аз съм на същото мнение. След като сме лоши, какво трябва да правим? Какво трябва да разбираме под думите «лош човек»? Определете ли сега вие какво разбирате под «лош човек». Конкретно да се каже, че да нямаме нужда от второ определение. Всеки човек, който не постъпва така, както ние мислим, той е лош човек за нас. Вървя си аз по пътя. Този човек ме блъска и аз казвам, че той е лош човек. Ако той се убие наляво или надясно, аз го мисля за добър човек. И вие можете да бъдете лоши за него и той може да бъде лош за вас. Кой човек е добър? Всеки човек, който мисли както нас и върши това, което ние искаме, той е добър човек за нас. Това е поне практическата мъдрост в света. Това е морала сега. Хората говорят за морал, а пък поступват под друг морал. В съвременното законодателство казват, защо не си изпълнил закона? Ти можеш да вярваш в Бога, можеш да го обичаш, но съдията казва: Твоята любов към Бога тук не въжи. Тук не си постъпил според закона. Осъждате съдията. Въпреки, че имаш любов към Бога, съдията те осъжда на една седмица затвор. Понеже не си постъпил така, както съдията иска. Затова те осъждат. Стражарят ще те изругае, ако не постъпваш така, както той иска, ако не мислиш както той мисли. Ако синът не постъпва както бащата мисли и иска, баща му веднага ще го смъмри. Но и това знание не може да ви помогне. Кое е онова, което може да ви помогне? Ще ви преведа един анекдот. Имало един владетел богаташ. Той бил човек на разнообразието. Всички му пишели, той все писма получава. Много уважаеми господине, като теб друг няма, ти си най-добрия човек, най благодетелният човек. Само ти можеш да ми помогнеш да ми отпуснеш една малка сумичка. Все така му пишели. Той, като разглеждал писмата, никому нищо не давал и писал едно обявление. Всякога, когато искат от него, писмата да не му ги пишат по един и същи начин, но да му пишат така, че писмата да му се нравят. Ако писмото ми допадне, ще дам нещо, но на еднообразните писма не отговарям. Чутят се хората. Всички пишат, пишат и никому не отговаря. Един му пише така. Господине, не зная как да пиша, но имам два цирия, които са излезли на тялото ми. Пари ми трябват, две превръзки ми трябват. Няма ли някоя малка дрипа, две, три пички ми пратете с вашия слуга да си туря на цирия? Онзи веднага изважда две банкноти, тури ги в един плик, изпраща ги и казва: Братко, изпращам ти две дрипи. Ако можеш да ги употребиш, добре. Ако има нужда, мога да направя още и други някои дрипи. Другият пише второ писмо. Не се уреждат работите. Освен тези два цирия, на другия крак излезе още един голям цири. Трябва по-голяма дрип. Богатия торил една голяма банкнота и му праща. Он си му пише така. Не зная, намирам се в чудо, краста излезе на голямо пространство. Иска се много по-голяма дрип. И така. След като пращал богатия дрипите, най-после онзи човек казал «Много ти благодаря, но понеже съм облечен само с дрипи да не знае как да се освободя, но мисля да отида на баня. Няма ли да ми дадеш някоя хавлия?» Онзи му писал «Радвам се, че имаш нужда от една хавлия, но като излезеш от банята, с хавлията ще дойдеш при мене. Всичко това трябва да се преведе. Това е иносказателно. Нещата трябва да се преведат. Ние седим в един изкуствен живот и си представяме скърбите колко са големи. Казваш, много съм скръбен. А пък това не е така. Няма никаква голяма скръб. Това е една много малка скръб. Ние не сме се научили да говорим истината. Аз съм правил психологически наблюдения на най-големите скърби. Причината е много малка. Тази причина се поляризира. Тя се показва, че е много голяма, а пък е много малка. Отхвърли я от душата си. И цирият е много лесен. Дойде някое голямо нещастие. Ти кажи, Бог е направил света, той ще се погрижи за мене и аз ще се погрижа за себе си. Сега същественото не е гледането на нещата. Единственото нещо, което може да ти помогне, онази сила, която ти е необходима, ще получиш. После светлината и всички други неща работят в съгласие за тебе. Така казвам, Малкото благо, което Бог ни е дал, трябва да го използваме всеки ден. Ако ти очакваш пълни хамбари, знания, сила, както живеят ангелите, ти ще изгубиш напразно целия си живот. Той иска да стане голям, мисли за бъдещето, мисли какъв светия ще стане, колко голям ще стане, дали ще стане учител и прочие. Най-първо използвай живота така, както е в теб. Използвай и най-малките условия на живота или подкрепай в себе си свещените мисли. Всеки един от вас има по една свещна мисъл. Подкрепвайте я. Заболи ви кръка. Ти казваш. Като ми оздравее кръка, ще повярвам Господа. Колко пъти е болял кръкът и е оздравявал и не си повярвал? И сега ще стане същото. И как ще докажеш, че те боли кръгът? Вие. Не сте проучвали произхода на болестта. Някоя болест, която имате, може да не е ваша. Причината може да е далечна. Причината може да е в Америка. Може би някой в Америка е болен и по симпатия вие сте се свързали с него. И понеже го боли, и тебе те боли. Та, ние се намираме в следното положение. Във Барнемско един обичал да вади зъби. Бил голям майстор във ваденето на зъбите. Идва в селото един бе. Жена му заболява зъб. Този българин ни изважда зъба. Беят я обичал. Седи беят долу, а жена му е горе. Онзи зи и торил клещите и жената вика горе, а беят вика долу. Набеят, не му вадят зъб. Тя вика горе, а той вика долу. Та и вие сега. Няко му вадят запък, пък вие викате, пъшкате. Има страдания по симпатия. Пробудете нещо в гърдите, а пък това не е реално. Това е Чувстване на една мисъл, която иде по отражени. Та най-първо, ние трябва да се избавим от иллюзиите на живот. Мине ти мисъл. Ами, ако ми се щупи кръка, може да стане това-онова с мене. На ден хиляди такива мисли могат да ти дойдат. Всичко това може да стане, ако го допуснеш, но ако не го допуснеш, няма да стане. Така казвам, престанете да допущате нещата. Вие в синца ги допущате и всички, като седите, мислите по кой начин новото учение ще прогресира в света. Мислите дали пътя по който вървите е прав или не. Мислите след колко години Царството Божие ще се установи? Вие си мислите на земята тук да дойде Царството Божие, като децата си мислите. При сегашните условия Царството Божие не може да дойде на земята. Царството Божие не е далеч. Ние се ползваме от Царството Божие. Един ден ние ще отидем там. Някой от вас ще ви заведат с колесница, а някои ще отидат пеш. Но щом почват да приказват онзи свят на вас, почва да ви хапе по кожата. Вие казвате. Една сестра за мина, един брат мина. за мина. Заминалите членове на братството къде отидох? Къде са? Че те са тук, между вас са насядали се тук. Какво ще кажете? Те седят тук и се смеят. Казват, пак сме тук. Те едно време имаха свои собствени къщи, а пък сега ходят като наематели. Всичко си разпродадоха и сети си взел под найем една малка стаичка. Във време на вакансия иде тук, и после пак си заминава. Да кажем, че ти мисли за някого. Той е дошъл. И често ще забележите, че когато дойде един брат от другия свят, ако влезе в едно тяло, ако влезе в някой друг брат, то последният заприличва малко на он си. Огънат се малко ушите му, изменят се малко очите му. Щом го напусне за миналият, Лицето на този брат взема пак стария вид. Та най-първо, вие трябва да отличавате вашите състояния. Дали сте вие? Да отчитате всеки ден, кога човек е сам и кога не е. Не мислете, че това е нещо лошо. Ще бъдем израз. Ако един малък прозорец е израз само на малка светлина, ако стане голям прозорец, през него ще влезе много светлина. Тогава къде е прегрешението? Законът е знанието, което иде от Бога. Божествената светлина трябва да стане достояние на нашите души. Колкото е по-голяма светлината, толкова е по-добре. Но ние се страхуваме, че ако влезе много светлина, ще изгубим своята обстановка. Толкова светлина трябва да имате, колкото е необходимо за дадения случай. И в любовта е същия закон. Някой път вие желаете повече любов, отколкото ви трябва. И любовта някой път може да бъде непоносима. Толкова много любов да има, колкото може да ви причинява радост. А пък във всеки един момент любовта ще приижда и ще оставя пред вас повече от видимия свят. Не е необходимо да видите всички цъфнали цветя. Ще видите едно цвете и ще се зарадвате. Ще видите друго цвете и тъй нататък. Ще видиш една река, втора река, трета река и тъй нататък. Последователно, като отивате от предмет на предмет, вие ще опитвате проявите на света. Вие си мислите за един брат, за една сестра и очаквате да срещнете някой светирът че вие между свети ходите тук, че светиите най-първо нямат време да ви викат на гости. Като видите един светия, какво ще се ползвате? И във вашия ум какви са светиите, какви си ги представяте? Както в църквата ли са написани? Светиите са винаги весели, винаги Добре разположени. Светията няма тревоги. Той е весел. Като те срещне светията, ти казваш Загазихме. Той казва Никак не си загазил. По много добър път вървиш. Ти му казваш Обцел ме е дяволът. Светията ще ти каже Той, дяволът, сам се е облял. Света Съществува един закон. Той е следният. Дяволът се отличава по това. Във всички капани, които дяволът прави, той гледа да тикне тебе, а той да остане вън от капана. Ако ти ядеш хапката в капана, тебе ще те съдят, ще те затворят, а дяволът ще избяга. Та... Като упобаваш на Бога, когато се изложиш на известно изкушение и Господ хване в капана и тебе и дявола, тогава ти си се избавил от злото. Ще се освободиш от дявола, а дяволът ще бъде хванат и тогава всичките ти работи ще се оправят. И ако работите ти не се оправят, дяволът не се е хванал във вашия капан. И казваш, аз съм лош човек. Не се е хванал в капана дяволът с тебе заедно. Казваш, не ми върви. Не се е хванал дяволът в капана. Щом се е в капана, ще ти върви повече. Но тогава една детинска вяра. Боки е, който царува. Каквото и да стане в света, обръщайте си ума към Бога. Булите нещо. Спри се и кажи си. За добро е това. Аз не го знам, но е за добро. Някой ще каже. Но как е за добро? Ти не го знаеш, но е за добро. И да не е за добро, ти кажи. За добро е. Докато те мами дявола и ти го мами. Той иска да те бутне в капана. Хвани го за ръката, вкарай го в капана и кажи. И двамата сме вътре. А пък вие сега всякога искате... Не знае как да кажа. Някакси ние много обичаме дявола. След като се хване в капана, ние от голяма обич... Отворим вратата на капана и казваме Хайде, ти си върви, а пък аз ще остана заради тебе. Много сме щедри, дяволът ти казва. Много ти благодаря и си заминава. Изобщо правилото е Нито един дявол света не е хванат в капана. Все се хващат хората. Не отваряй капана и не пущай дявола. Кажи му, много те обичам, като те хванах. По-любовно ще се разговарям с теб, тук в капана. Аз виждам сега, вашите дяволи се смеят, но аз имам един дявол, който постоянно плаче. Вашите се смеят, а пък моят дявол плаче. Да, често моят дявол ми казва «Виж нези дяволи как се радват, а пък аз плача постоянно!» Аз казвам «Те се радват, а пък ти ще плачеш!» Нека да поплаче малко и вашия дявол. Докато вашия дявол се радва, вие ще плачете. Когато дяволът почне да плаче, вие ще се радвате. По-добре е да си размените ролите – той да плаче, а вие да се радвате. Сега ви желая дяволът да плаче, а вие да се радвате. Отче наш. Беседа от учителя държана пред общи околотен клас на 18 април 1934 г. в София.